ולא ישמע עליכם פרעה, והנתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. וידרעו מצרים, כי אני, אדוני, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. ויעש משה ואהרן, כאשר ציווה אדוני אותם, כן עשו. ומשה בן שמונים שנה, ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, בדברם אל פרעה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתתך, והשלך לפני פרעה, יהי לתנין.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 והדגה אשר ביאור תמות ובאש היהור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היהור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, וחיה דם.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 הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך. ובך, ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים.